واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فهنا خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Nakon zahvale uzvišenom Allahu dželle i salavat i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhameda sallallahu alayhi ve sellem i svedočenja da nema istinskog boga osim Allaha i svedočenja da je Muhammed alejhi salatu vesselam Allahov rob i Allahov poslanik i da je njegova uputa to jest sunnet njegov najbolja uputa a da je najljepši govor Allahov govor to jeste Kur'an Jednom prilikom je Allah poslanih sallallahu aleyhi ve selleme sjedio sa svojim ashabima radi Allahu ta'ala anhum i kazao im je želeći privući njihovu pažnju sad će vam na vrata džamije ući čovjek, on će biti stanovnik dženneta. I onda svi ashabi, ko će to uči. Kad kaže Abdullah ibn Amr, uđe čovjek, ensarija, tek se abdestio, došao na namaz, voda mu kapa sa brade, nosi papuče ili sandale u lijevoj ruci, ulazi u džamiju, potpuno nepoznat čovjek. Sjedili su isto tako drugi dan. Iščekivajući namaz je Allaha poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao ponovo Sad će u džamiju ući čovjek stanovnih dženeta. A Allahu poslanik alejhi salatu vesselam ne govori po svom hiru, nego govori ono što mu se objavi. Kad opet uđe isti čovjek na isti način i treći dan Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kaza istu stvar i ponovo uđe isti čovjek. Kaže Abdullah kada je poslanik alejsallahu selam ustao akazao sam sam sebi tis danas moj. Misli na Togansariyo radijallahu taala anhum. Hoće da vidi Čime je to taj čovjek zaslužio džennet? Posle namaza prišao sam čovjeku, kaže on, i kazao mu između mene i mog oca bila je neka svađa, bil ja mogu onoćit kod tebe. Kažu komentatori Hadisa da je ovim upotrijebio takozvano dvosmisleno značenje Jer se je nekad prije posvađao sa svojim ocem i sad je to iskoristio. On nije rekao sad sam se posvađao, nego svađa između mene i moga oca. Tako da to se koristi kad se ne želi slagati. To je koristio i Ibrahim a.s. kada je za Saru, kako bilježe imami Buhari i Muslim, kazao je kad su ušli u Egipat kaži da si mi sestra jer ja ne znam na zemaljskoj kugli postoji musliman i musliman kao si mene i tebe. Misli na sestra u vjeri, jer je želio da izbigne taj problem. I to je dozvoljeno koristiti, ali ponekad. I u potrebi. Helem, Abdullah i tajen Sarija odoše kući i čovjek zanoći kod njega završi se jaci, večeraše Čovjek spava, Abdullah gleda šta će sad čovjek uraditi. Prođe trećina noći, kaže, vjerovatno će vam ustati u trećoj, u drugoj. Prođe noć, čovjek ne usta na noćni namaz. Jedino kaže, primijetio sam kad god se probudi i prevrne usnu, spominje Allaha, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha ilallah, dok ne zaspi. Došlo vrijeme sabaha, čovjek usta abdest se ode na sabah i ništa. Druga noć, Abdullah ne spava, čeka kad će čovjek klanjati i proučit pola, četvrtinu Kur'ana ili koliko već. Ništa. Kad je bila treća noć i završila se, čovjek isto uradio, ništa nije promijenio, kaže Abdullah, Moram da ti kažem nešto. Nije bilo između mene i mog oca ništa u ovom vremenu, nego čuo sam poslanika sallallahu aleyhi ve selleme kada je kazao tako i tako. Pa sam htio da vidim šta ti to radiš. Kažem mu čovjek to je ono što si vidio. Jedino ako nije ako nije razlog što je poslanik kazao za njega to da je dženetlija jedino ako nije to što ja kad god legnim apsolutno ne mislim zlo nikome ni jednom muslimanu ne želim zlo i nikada nisam poželio da imam što drugi imaju i da sam nekom pozavidio na hajru koji mu je Allah dao. Kaže Abdullah, e to je to, a to je ono što mi ne možemo. Ovaj hadis koji je zabilježen Ibn Mahmed, kaže Muzir da odgovara uslovima Buharije i muslima, govori nam o čistoti duše Što je to u našim dušama? Dobro ili zlo? Važib, stroga obaveza je svakom čovjeku koji u sebi misli dobro da povede računa šta nosi u srcu i šta nosi u duši jer i sudbinsko I šerijatsko je pravilo da mi ovdje postupamo i živimo po vanjštini. Ono što jedni drugima pokažemo. Ako je osmijeh, ja mislim da ste dobar sa mnom. Ako je zagrlja, ja mislim da sti dobar sa mnom. Ja ne znam šta nosiš u duši. Ali na hiretu je obrnuta. Je ume tublesera ir. To će biti dan kada će ono što je unutra izaći na prazni osmijesi bez značenja neće imati vrijednosti. Prazni zagrljaji koji ništa ne znači, nema, nema u duši tog nekog bratskog, prijateljskog, neće imati težinu. Ono što je nos, nošeno u duši, što je nošeno u srcu, to ima težinu. Kao kod ovog čovjeka ovdje. Slično ovome, slično ovome je i hadijs koji je zabilježio ima muslim, u kome stoji da su poslaniku s.a.v. kazivali o jednoj ženi u Medini koja mnogo posti i mnogo noću klanja. Misli se da posti na file i klanja noćni namaz. Mimo farzova, mimo Ramazana. Ali kažu mu uznemirava jezikom svoje komšije vrijeđa, zavađa, ogovara. Kale, i je final. Ona će biti vatri. Kažu Allaho poslaniče, pa klanja toliko i toliko, posti toliko i toliko, ona će biti vatri. Kažu komentatori hadisa, Ta to njeno vrijeđanje, taj njen jezik, pojao je njen noćni namaz. Pojeo je njen post, jer je uznemiravala ljuda. A na sudnjem danu, kad se bude vagalo, nema dinara i dirhema, nego isključivo dobra i loša djela. Zato ću ponoviti još jedan put. Treba povesti računa šta nosimo u svojim dušama, šta nosimo u srcima, Na sudnjem danu samo pravi vrijednosti gdje su se poklapali jezik, srce i dijela, to će vrijediti i to će imati težinu na vaki. Sve drugo je prazno i besmisleno. Kulu kao li hada, ovo je stakviru lahi libo rekomu li sajeđu